Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ešrafi al-anbijai wal-mursalin. Nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila jevmi ddini suma emma ba'da. Uvažna, braćo i poštovani sestre, kao što znate, sreda, nakon jacije namaza, to je naš već sada stavni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Enneveve rahmetullahi aleyhi. Mi smo dosta puta govorili da imam en Enneveve rahmetullahi aleyhi u ovoj knjizi svoj blagoslovljenoj. Pokušao je da iz šest priznati hadijskih zbirki u islamu, Buharije, Muslima, Ebu Davuda, Termizije, Ibnu Mađe i Nasaije objedini sakupi i sakupi najpotrebnije i najosnovnije hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom sakodnemu životu jedna trećina knjige, jedna trećina knjige su jednostavno neki univerzalni principi islama, a nakon toga onda su to manja poglavlja. Mi smo došli do 44. poglavlja, ova knjiga ko ima ovu knjigu koju hoće da prati na 200. toj stranici, odnosno 201. stranici, 44. poglavlje poštovanje, uvažavanje učenjaka, velikana, starih osoba ista njihovi verlina i zasluga. Jedno poglavlje veoma, veoma lijepo, interesantno. Nakon što imam eneveju rahmetullahi aleihi govorio o obavezi činjenja dobročinstva prema roditeljima i nakon što je govorio o obavezi čuvanja rodbinske veze i nakon što je govorio o grijehu nepokornosti prema roditeljima i grijehu kidanja rodbinskih veza, imam eneveju rahmetullahi aleihi govorio Kao da nakon što je zaklopio jedan veliki krug oko insana, njegova rodbina, njegovi, hajde da kažemo, roditelji, prelazi da nam pojasni kako Islam kroz prizmu Kur'ana i sunneta gleda na starije osobe, na učene osobe, osobe koje, hajde kažemo, su autoriteti u jednom društvu. Svakako, čovjek vjernik trebao bi da se podući ovom poglavlju, ovo jedno veliko i veoma bitno poglavlje. Ima meneve rahmetullahi alejhi uh, počeo ovo poglavlje sa kuranskim ajetom iz sure Az-Zumar 9. ajet je kaže uzvišeni Allah: "Kul hal yastavi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna inna ma yatadhakkaru ulul albab". Retsi: "Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pamet imaju pouku primaju." <coughs> uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovom ajetu postavlja pitanje i nije dao odgovor zato što je odgovor jednostavno toliko jednostavan i poznat. Reci Hammede, jesu li isti oni koji znaju, koji imaju znanje, koji koriste ljudima? S druge strane, oni su korisni članov jednog društva, a ne nanose društvu ni jednu štetu. Jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Odgovor je nisu isti, ni u kom pogledu, nije isti čovjek koji je spoznao činjenicu zašto živi. Nije isti čovjek koji zna zašto živi i čovjek koji ne zna zašto živi. Nije isti čovjek koji vjeruje u Allaha i boji se sudnjeg dana i boji se njegove kazne i nada se džennetu i čovjek koji se ne boji Allaha, ne vjeruje u Allaha, ne vjeruje u džennet, ne vjeruje u džehennem. Nije isti čovjek koji ne zna osnovne propise koji su potrebni njemu i njegove porodici i čovjek koji zna propise i ne samo da zna sebi, već i druge ljude podučava. Pa uzvišeni Allah u ovom kuranskom ajetu postavlja pitanje što ukazuje na vrijednost učenih osoba. Reci o Mohamede, jesu li isti, odnosno nemoguće, nisu isti oni koji znaju, imaju znanje. To znanje prenose drugim ljudima. Tim znanjem ljude izlači iz tmina grijeha na svjetlost upute. Jesu li isti oni i oni koji ne znaju, ali pouku primaju oni koji pameti imaju. <clears throat> Nakon toga Imam enneveju rahmetullahi alaihi spomenuo je kuranski ajet uh, hadis Bođevi poslanika od Ebu Musa'a 348. hadis. Da Allah poslanik alaihi salatu wa salam kazao neka ljude u namazu predvodi onaj ko zna najviše Kur'ana na pamet. A ako u tome pogledu budu jednaki onda najučeniji u sunnetu, pa ako u tom budu jednaki, onda onaj koji je prije hiđu učinio, a ako hiđu budu zajedno učinili, onda najstariji. Neka čovjek nipošto ne predvodi namaz tamo, gdje je prisutan onaj koji je zato ovlašten i neka ne sjeda na domaćinovo mjesto u njegovoj kući, izuziv ako mu to on dozvoli. Hadis bilježi ima muslim. Jedan veliki hadis koji se prvenstveno citira u poglavlju e, Ko je najprioritetniji insan da predvodi ljude u namazu? Ovdje se prvenstveno ovaj se misli na situaciju kada ljudi negdje putuju, kada se ljudi negdje okupe mimo džamiji. U džamiji je najprioritetniji da ljude predvodi insan koji je zadužen za to. Znači imamo džamiju i u njoj ima imam. Ta džamija i u tom mjestu najprioritetniji kada se okupe ljudi radi namaza, imam je najprioritetni da ljude predvodi u namazu, ali u situaciji da ljudi zajedno negdje putuju, da su na nekom okupu, da su kod nekoga kući i tako dalje, ko je najprioritetni da ljude predvodi u namazu? Pa kaže Allahu poslanik Alihej se selam je ummul qawm aqrauhum likitabillah, neka ljude u namazu predvodi onaj koji zna najviše Kur'ana napam. Zašto imame Nevi Rahmetullah Ali citira ovdje ovaj hadis koji govori o vrijednosti učenih ljudi? Jer nam ovdje e, Allah poslanika dao je prednost onome koji na, najučeni zbog njegove vrijednosti. Ljude neka predvodi u namazu onaj ko najviše zna i najbolje poznaje Kur'an. Pa opet nakon toga kaže Allah poslanika Ako u tom pogledu budu jednaki, onda najučeni u sunnetu. Opet se daje prednost najučenijem. Ljudi su se okupili negdje na nekom izletu ili negdje putuju i tako dalje. Pa je nastupno namasko vrijeme, ne znaju ko će ljude predvoditi u namazu, pa im Allah poslanik daje odgovor na to pitanje i kaže ljude treba predvoditi u namazu najučeniji. Najučeniji u pogledu Kur'ana. Ako imamo dvojicu ljudi, isto njevo je u pogledu Kur'ana, onda nakon toga koji od njih dvojice je više učen u sunnetu Božje i poslanika. Pa su prve dvije stepenice vrednovanja, Ko treba da ljude predvodiju namazu ilm i znanje? Zato imam nevjeri Rahmetullah Jalihi citirao ovaj hadis ovdje da dokaži kako čovjek koji ima znanje na dunjalu komu se još daje prednost u najbitnijem temelju islama, u namazu. Ko će ljude predvoditi u namazu? najučeni čovjek. Zašto? Zato što on potpuno i temeljito obavlja namaz Ako bi mu se u namazu nešto desilo vanredno, on zbog svog znanja, zbog svog ilma zna kako će postupiti. Čovjek primjer radi da mu se desi da izgubi abdest, kako će postupiti? Ili da mu se desi da se sjeti da na odjeći ima nečistoći, on zna kako će postupiti i tako dalje. Pa ljude u namazu predvodi onaj ko najviše zna Kur'ana, odnosno najučeniju Kur'anu, nakon toga onaj ko najviši poznaji sunnet sunet Božijeg poslanika, ali selatu wasalam. Pa ako u tom je budu jednaki, onda onaj koji prije Hidžu učinio. Za vrijeme Božijeg postanika i to je bila jedna odlika među ashabima da se gledalo koji je prije učinio Hidžu. Samim tim on je imao jedan poseban stepen, znači da je imao privilegiju, prioritet, da ljude predvodi u namazu. Ako Hidžu budu zajedno učinili, onda najstariji. Zadnja stvar jeste da se gledaju godine. Ako su ljudi znači istog znanja u Kur'anu, istog znanja u sunnetu, zajedno su iđu učinili, onda na kraju komu ćemo dati prioritet? Daćemo onaj koji je u islamu stari. Pa ovaj hadis ukazuje na dvije stvari za ovo poglavlje. Ukazuje na vrijednost znanja i ukazuje na vrijednost godina. U islamu, kada insan ostali kao musliman, ima jednu dodatno posebno e, pravo kod svih ljudi u tom društvu da njega dodatno pazdi zbog njegovih godina, zbog njegove starosti, zbog toga što je godine i godine proveo u pokornosti uzlišenom Allahu. Pogledajte kako je islam savršen, kako je islam lijep, da ne samo da čovjek znači ima pravo da se lijepo odnosi prema svojim roditeljima, ne i prema ostalim ljudima u jednom društvu, pogotovo ljudima starcima koji su svoje godine potrošili u pokornosti Allahu subhanehu wa ta'ala. <hums> u drugoj verziji koju bilježi isto ima muslim, stoji da je Allah poslani kazao, a onda onaj koji prije prihvatio islam, prije, znači umjesto oni riječi onaj koji je najstariji, ima znači u hadi, u jednom hadisu je došlo da koje od njih dvojice prije primio islam. Rekla su znači ljudi, se poredaj i žele da klanjaju namaz, pa gledamo ko je najučeniji u Koranu, pa najučeniji u Sunnetu, ko je učinio prije Hiđu i koje od njih dvojice, ako su obodvojica konvertiti, koje od njih dvojice prije primio Islam. <clears throat> Nakon toga imam ennevevi rahmetullahi alihi citirao nam je hadis 349. Od Uqva ibn Amira radijallahu ta'ala, ne stoji da Allahu poslanik alaihi salatu wa selam, svojim bi rukama doticao naša ramena prije namaza i govorio bi, poravnajte se u safove i nemojte se razilaziti pa da se raziđu vaša srca. Neka iza mene stanu punoljetni i učeni, a zatim njima slični pa njima slični. Hadi izbileži ima muslim. Znači, Allah Allaho poslanika imao je naviku koja je potvrđena u mnogim hadisima, a nažalost taj sunnete je i tekako mnogo, mnogo zapostavlje danas. Možemo slobodno kazati u cijelom svijetu, pa i u islamskom svijetu, pa i kod nas, da ljudi, znači dok se prouči kamet, imam se okrene i donosi početni tekbir, dok sunet Božeg poslanika je nešto suprotno. U sunetu Božeg poslanika nalazimo da Boži poslanik bi Prije, znači namaza, nakon što se prouči kamet, hodio bi od safova i ravnao bi ljude, nekoga malo nazad, nekoga malo naprijed, dok se ljudi ne bi dobro poravnali. Znači, zašto? Zato što Boži poslanik Alisa Lata se nam kaže, nemojte se razilaziti, nemojte da su on safovi neravni, jer to uzrok je razjedinjenost vaših srca. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, odnosno Upva ibn Amr, govori o Božjem poslaniku. Allah poslanik svojim bi rukama doticao naša ramena prije namaze i govorio poravnajte safove i nemojte se razilaziti pa da se raziđu vaša srca. Poravnajte safove, popunite safove i nemojte se razilaziti. Nemojte da su vam safovi raštrkani, nemojte da nisu poravnati. Jer će to kaže kao što će biti vaši safovi raštrkani i nisu pravi. To će razjediniti vaša srca. Pa kaže Allaho poslanik neka i za mene stanu punoljetni i učeni. A zatim njima snični. Ovaj hadis treba ispravno satiti. O čemu se najme radi? Šta ćemo urati u situaciji kada iza imama stane insan koji je mlad? Rećemo dječak od 15-16 godina koji znači dobro uči Kur'an, sjestani zna namaz dobro klanjati i stao je iza imama. Da li ćemo njega pomaknuti staviti njega drugu da bi njegov, da bi iza imama klanjao neko učen i stariji? Pa je ispravno razumijevanje da ovim hadisom Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Želi da podstakne punoljetne jučene da što prije dođu u namaz. Pa da oni stanu iza imama tako ako bi se nešto desilo imamu u namazu, da oni mogu preuzeti namaz. Primjer radi, može se desiti u islamu da imam počne klanjati u toku namaza izgubi abdest. Njemu je tada stroga obaveza da prekini namaz. Nakon što on prekine namaz, muslimani imaju dvije verzije. Ili da nastavi svako za sebe klanjati, što je slabija verzija, a druga verzija potpunija da neko koji klanja odmah iza imama, pomakne se jedan korak naprijed i nastavi klanjati ondje gdje imam prekinuo namaz. Stoga je dobro i veoma bitno da iza imama odmah klanjaju starije, punoljetne i učene osobe. Ali ne na način da mi ako vidimo nekoga mlađeg da ga izbacimo iz safa što je neispravno jer je on najprioritetniji tog mjesta zato što je došao na vrijeme i došao i ranije. Pa je ovaj hadiz treba ga razumjeti na način da laoposlanik podstiče starije, punoljetne, učane. Dođite vi na vrijeme da vi budete direktno iza imama, pa ako bi se, ne daj Bože, desilo, imamo nešto nepredviđeno u namazu, da vi možete kontrolisati situaciju. S druge strane, može se desiti veoma lahko, zašavalo se Boživim poslaniku, da imam pogriješi u kirajetu. Jednostavno, insan ko insan, u dato momentu, pošto imamo dosta kuranske ajeta koji su slični, onda svaki insan zaboravlja, pa se može desiti da insan pogriješi u namazu. Čovjek počne učiti i u namazu ne može nikako da se sjeti sljedećeg ajeta. Pa onda ljudi koji su iza njega imaju potpuno pravo shodnog hadisima Božih poslanika da mu kažu ajet koji sljedeći dolazi. Pa primjer radi da čovjek rekne Alhamdulillahi rabbil alamin ar rahman ar rahim i stane. Iza njega onaj koji klanja možemo ukazati kazati Maliki Jaumiddin da ga napomene ondje gdje je stao. Pa je sratu u islamu propisano da učene osobe i punoljetne razumne osobe trebaju da budu iza imama. Pa je to opet Hadisovaj ukazuje na njihovu vrijednost da bi oni trebali da budu tu odmah iza imama zbog svoga znanja i zbog svog ilma. Pa njima Islam posećuje posebno mjesto čak i u namazu. Da bi oni trebali da budu odmah iza imama kako ako bi se desilo nešto imamo u namazu da bi oni mogli nastaviti da predvodi namaz. Nakon toga Imamo jedan duži hadis, 351. hadis. Ja ću pročitati hadis. Ovo je jedno posebno poglavlje u islamu. Veoma rijetko se dešava, odnosno mnogo, mnogo rijetko se dešava u slučaju da se nađe u islamu ubijen čovjek, a ne zna se koga je ubio. Ima nešto što se zove u islamu, kasama. Ali mi ćemo samo kratko pročitati ovaj hadis Imam Ennevevi ga je spomenuo zbog bitnosti starije osobe. Kada dvojica ljudi dođu u društvo i neko od njih dvojice želi da ih predstavlja, prioritetnije je u osnovi da ih predstavlja onaj koji je stari. Zbog toga Imam Ennevi citira ovaj hadis. Ebu Jahja, a zvali su ga Ebu Muhammed Sehl e, i Ebu El Hasma, radijallahu ta'alim, kazuje, Abdullah ibn Sehl i Muhajjjisa ibn Mes'ud došli su na Hajber ali on već bio osvojen i sa njegovim stanovnicima sklopljen ugur pa su njih dvojica se rastali. Muhajisa je kasni zateko Abdullah ibn Sehla kako leži ubijen u sobstvenoj krvi i ukupao je ga, zatim je otišao u Medinu. Abdurrahman ibn Sehl je sa Muhajisom i Huvejisom dva mesudova sina otišao u poslaninku, alijih salatu selam pa je počeo govoriti, a bio je mlađi od njih. Na što mu je Allah u rekao neka govori stariji, neka govori stari Znači desilo se da su dvojica braći otišli na Hajber, gdje su tada živjeli nakon sklapanja ugovora židovi. Pa su se razišli, malo obilazili su Hajber, nakon toga jedan od njih je ubijen, ali se nije znalo ko je ga ubio. Pa su došli kod Božijeg poslanika, ali se leto se nam tražiči odgovor na to pitanje, kako da postupujemo u Islamu, kada nađemo čovjeka koji je ubijen, ne postoje nikakvi tragovi koga je ubio, a on je ubijen u nekom naseljenom naselju. To je jedno posebno, veoma posebno poglavlju u Islamu o kojem ne možemo mi sada nikako govoriti ovdje zbog njegove težine, već možemo govoriti kada su oni došli kod Božijem poslanika, mlađi brat je počeo da govori Božijem poslaniku šta se desilo. Pa mu je Allaho poslanik rekao, kebir, kebir, daj prednost starijem da govori. Znači, pogledajte kako je islam savršen, kako je e, potpun. Do toga kada se negdje u društvo pojavi dvojica ljudi, dvojica braći i jedan od njih dvojice želi da govori u osnovi onaj koji stari zato što znači, prema njemu imamo veći respekt, on bi trebao da bude taj koji će ljude predstavljati i govoriti. Znači, to je e, glavna pojenta zbog koje imam, en nevi rahmetullahi alihi citirao ovaj hadis. <kuh> Nakon toga hadis 352 od džabira radijallahu ta'ala se prenosi da Allah posljednika alaih sallatu wasalam poslije bitke na Uhudu stavljao u kabur pod dvojicu ubijenih muslimana. Pitajući koji je od njih dvojice znao više Kur'ana na pamet? Kada bi mu pokazali na jednog njega bi prvog stavljao u kabur. Pogledajte, pogledajte što znači vrijednost znanja. Allahu possessanike se salatu ve kada je završila bitka na Uhudu a poznato je da su muslimani izgubili bitku na Uhudu i da su imali 70 ubijenih ashaba u toj bitci. Pošto tog dneve teško je bilo kopati kaburove, nije bilo alati kao danas, a mnogo je bilo ubijeni Allahu possessanike se salatu ve selam je bio prinuđen da više ljudi stavlja u jedan kabur. Ali pogledajte opet opet dolazi do izražaja kao što u životu, dolazi do izražaja znanje, pa se učenoj osobi daje prednost u namazu i kada čovjek umri i kada ga ukopavaju u kabur i kada ispuštaju, znači u kabur, daje se prednost onome koji bio učeni i onome koji je znao više Kur'ana. Pa Allah poslanika, kada mu donijeli dvojicu ashaba želeći da ispusti zajedno u kabur, pitao bi ko je znao od njej dvojice više Kur'ana. Pa kada mu rekli ovaj znao više, njega bi prvog uzimao, spustio bi ga u led, spustio bi ga znači u kabur, nakon toga bi spustio pored njega njegovu sahibiju, pa bi zajedno zakopali. Imam Nevevi rahmetullah Alihi, citirao je ovaj hadis ovdje iz razloga u ovom poglavlju o vrijednosti znanja da se učenom čovjeku čak i prilikom ukopavanja daje prednost. Zamislite, poslije ćemo govoriti o nekim pravima islamske učenjaka kod ummeta, kako je pravo insana koji ima ilm i znanje, da čak i u kabur kad ga spuštaju, on ima određene, određene privilegije. Nakon toga 353. hadis od Ibnu Omara radijalallahu ta'an se prenosi da je vjerovestnik sallallahu alaihi wa sallam rekao Sanjao sam da čistim zubem svakom. Kada mi je dva čovjeka, jedan je bio stariji od drugog. Dao sam mislak mlađim i tada mi je rečeno dadni ga starijim, pa sam ga dao starijim. Hadih zbilježi ima muslim. Opet ista ista stvar, znači čak i u snu Allahoposlanika, alaih salatu wasalam, znači dobiva, dobiva instrukcije i naredbe da stariju osobu treba dodatnovažavati uvažavati. Allahoposlanik kaže, čistio sam zube, vidio sam u snu da čistim zube, pa su došla dvojica ljudi pored mene, pa sam ja, mi svako, im sam čistio zube, da mlađim čovjeku. Pa mi je bilo rečeno, dadni misa tome koji starih Znači starija osoba u islamu ima određenu privilegiju i prednost. Mi cijelo vrijeme govorimo u jednom poglavlju kako u islamu učene osobe od kojih cijelo društvo ima korist. Kad imamo u jednom društvu učenu osobu, cijelo društvo ima korist od te osobi. Zato što taj insam podučava ljude, usmjerava ljude ono što će im koristiti na ahiretu i ono što će im koristiti na dunjalku. Jer učeni ljudi, čuvaju jedno društvo od kazni, od grijeha, od kriminala, od nemorala, pa znači zbog toga, zbog toga što su oni uložili mnogo, mnogo truda da bi postigli znanje i nakon toga što društvo od njih ima korist, Islam nas podučava da te ljude od kojih svi mi imamo korist trebamo dodatno paziti. Isto tako i stari ljudi koji su proveli svoje životne dobi u islamu, u džamiji, svoj život posvetili islamu i ostave na tom putu, oni u islamu imaju poseban stepen i posebno mjesto. Nakon toga 354. hadis o debu Musa radi Allahu se prinosi da Allaho poslanika alaihi salatu wasalam kaže uveličanje uzvišenog Allah spada i poštovanje sjedog muslimana poštovanje vještog učača Kur'ana koji ne uči usiljeno i izvještačeno a nije ni od onih koji Kur'an zapostavljaju kao i poštovanje pravednog vladara <clears> Odebu <throat> Musa radijallahu ta'ala no se prenosi da Allahu poslanika li selatu ve selam kaže uveličanje uzišenog Allaha spada i poštovanje sjedog muslimana Poštovati sjedog muslimana, insana koji je oronuo, koji je star, koji, hajde da kažemo, oslabio je. Ali je oslabio u islamu, musliman, koji možda stotine, hiljede namaza proveo u džaniji. Zar on ne zaslužuje posebno poštovanje? Pa kaže Allah poslanik, poštovanje takvog čovjeka je veličanje uzvišenog Allaha, da čovjek zna pravo i da uvažava starijeg insana, on na taj način ispunjava svoju obavezu prema uzvišenom Allahu jer mu je uzvišen Allah subhanu wa ta'ala to na redu. Pa zamislite kako Islam potpuni savršen. Da naše poštovanje starih ljudi, kroz to mi veličavamo i uvažavamo uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa je to prva kategorija kroz koju mi uvažavamo i veličamo uzvišenog Allah. Druga kategorija je čovjek hafiz Kur'ana koji živi i uči po tom Kur'anu, kada imamo i hvala Bogu naš narod, hvala Allahom generalno, pazi i starije osobe i vas da su roditelji odgajali svoju djecu i tako treba da bude. I dan danas da odgajamo svoju djecu kada vidje starijeg čovjeka ako nosi neku kesu da mu pomognu, ako mu treba neka pomoć da mu pomognu, ako mu treba otvoriti vrata, ako, ako je u pitanju javni prijevoz, autobus ili tramvaj, da mu se ustane kako bi on sjel i tako dalje. I hvala Allahu, generalno naš narod ima respekta prema starijoj osobi i naš narod ima respekta prema hafizu Kur'ana što je opet svakako stvar koja ima utemeljenje u vjeri Allaho poslanika alisa ala tuve sram kaže uveličanje uzvišenog Allah spada i poštovanje vještog učača Kur'ana. Čovjek koji uči Kur'an i živi po tom Kur'anu, on zaslužuje respekt i poštovanje jednog društva. I treća osoba kaže Allaho poslanika alisa ala tuve sram i kao poštovanje pravednog vladara. Kada u jednom društvu ima pravedan vladar, On zaslužuje poštovanje i respekt zbog mnoštva koristi koje proizilazi iz njegove pravedni vladavine. Pa kada imamo pravednog vladara, on zaslužuje da bude poštovan na taj način. Mi veličamo i pokorni smo Allahu Đelešanu, a korist toga svakako ima cijelo društvo kojim živimo. Pa znači ove tri kategorije... Njihovo uvažavanje jeste veličanje uzvišnog Allaha. Pogledajte kako ova naša vjera je potpuna savršena. Da naš odnos prema ljudima vezuje se za veličanje uzvišnog Allaha. Pa kada mi uvažavamo starca, mi na taj način veličavamo Allaha. Kada mi uvažavamo čovjeka Hafiza Kur'ana koji živi po tom Kur'anu, mi na taj način uvažavamo Allaha i na kraju uvažavanje pravednog vladara. Pogledajte danas svijet koja je nepravda na svjetskoj sceni od ljudi koji predvode narod. Pa je nam tada dolazi do izražaja Islam i e, njegova percepcija da kada je pravedan vladar on zaslužuje da bude poštovan i na taj način mi uvažavamo i veličamo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> od Amra ibn Šuaiba prenosi se, on prenosi od svog oca, on od svog djeda, da je Allah poslanika alise ala tuva selam kazao, nije od nas onaj ko nije milosti prema našim mlađim i onaj koji ne poštuje naše starije. Allah, Allah poslanika alise ala tuva selam, pogledajte kako je balansirao odnose čovjeka prema društvu. U društvu imamo kategorije koje su nemoćne. Imamo djecu, imamo starinje. Pa je veoma bitno kako će se društvo odnositi i obhoditi prema ove dvije nemoćne kategorije. Čovjek kada stasa, kada postani mladić, on je, hajde kažemo, samostalan. Dok kada je dijete, veoma je bitno da društvo na njega gleda jednim posebnim pogledom. A isto tako kada ostari. Pa Allaho poslanik, ali se lejatu kaže, nije od nas ko nije milostiv prema našim mlačim. Znači, Islam nas poziva da budimo milostivi prema našim mlađim, misli se na svu djecu u našem društvu. Naša djeca, zato što su malehna, nejaka, neiskusna, zaslužuju da mi budimo prema njima milostivi. Čak do te mjeri je da poslanik na jedan poprilično žestok način kaže nama ne pripada. Ne misli se, ne daj Bože, da taj čovjek nije musliman. Jer imate dosta hadisa u kojima Allahom poslanik kaže lejse minna, nije od nas. Ne misli se nije taj čovjek musliman, ali misli se nije taj čovjek na savršenstvu islama. Nije on onakav kakav bio Allahu poslanik, ale je bio Allahu poslanik, sallallahu alayhi wa sallam.